Slavoslovia 201. A pe cețea a șaptea. Aleluia, slavăție, Doamne, Isristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe 7 a șaptea, în mâna ta cea puternică, ai fermat și cei șapte îngeri, prânbițile lor au luat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerul tău. Tămâie din jertfelnic cu rugăciunile sfinților a adunat și la tronul Tatălui Ceresc, pe altarul cel sfânt a ridicat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisui Histoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunile sfinților tăi pentru noi le-ai ascultat. Tatălui Ceresc pentru mântuirea neamului nostru te rugat și el poruncă a dat. Aleluia, slavă ţi Doamne-i, Săristoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și să mulțumim. fiindcă îngerul la poruncă, foc din altarul cel sfânt a duat, pe pământ l-a aruncat, iar de fulgerile ce-au urmat, pământul s-a cutremurat. Aleluia, slavă ţi Doamne-i, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și să mulțumim. fiindcă primul înger a trâmbițat, a treia parte din pământ, păduri, și iarba a ars de focul cu grindină amestecat, dar noi, sub sfântul omofor al ce Domnului, ca sub un cort am stat. Aleluia, slavă Doamne, Iisuristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă al doilea înger din trâmbi a sunat, marea în sânge a prefăcut, un munte în ea s-a răsunat, dar pe noi ne scăpat. Aleluia, slavăție, Doamne, iu-siristoase, fiul de Zeu, te iubim și mulțumim. Fiindcă al treilea înger în trâmbița a suflat, o stea uriașă peste râurile căzut, apele amare și otrăvite s-au făcut, veninul lor s-au aruncat, iar noi, departe de urci, am stat. Aleluia, slavăție, Doamne, iu-siristoase, fiul de Zeu, te iubim și mulțumim. Fiindcă al patrulea Îngeri din trâmbița a cântat, a treia parte din soare, din lună și din stele s-au întrecat, dar noi în lumină am intrat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisuele, Fiul Fiul Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă al cincilea înger din trâmbiță a suflat un alt înger ca o stea cu cheia adâncului, o fântână a pământului a Discuiat. scorpiile au ieșit, și pe oamenii însemnați cu numărul fiarei i-a dar noi, cei ce numele tău am purtat, de ele ne-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Sistos, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim fiindcă scorpiile, pe toți tălharii lumii, cu cozile lor ca niște bolduli au înțăpat, cu înfățișarea lor pe toți i-au speriat, dar noi în pace am stat și slava ta am cântat.